сенс сказаного переклала Мішелеві. «Ти скульптор?» Хлопчик чомусь злякався цього запитання. І Браницькому не сподобався той переляк, а я, не почувши відповіді, сказала. «Він письменник, наскільки мені відомо». «А звідки ви вперше довідались про пінзеля?» запитав Браницький. Я подумала, що варто було б і мені з'ясувати це питання. Мішель уже зібрався з думками і відповів, що вивчав теорію мистецтва у Греноблі і вперше почув про Пінзеля від свого викладача польського походження. Жодної інформації про перебування Пінзеля у Львові, де той міг жити, чи винаймати кімнату, чи мешкав у якійсь родині, Браницький говорити не хотів. Можливо, він про це нічого не знав. Може, йому не подобалось, що його запитують про щось таке, чого він не знає. Він дуже добре знав долю скульптур Пінзеля відтоді, як їх знайшов, і до того, як вони опинилися в музеї. Можливо, він щось знає про долю якихось витворів загадкового майстра, які перебувають у руках можновладці моєї держави, і він не знає, як відібрати скульптури для музеїв. Наприклад, ніхто не знає долю олтаря з костелу Тринітаріїв, яких було помилково висаджено в повітря під час революції 1848 року, що докотилася навіть до Львова. Повоєнну долю творів Пінзеля Браницький, судячи з усього, знає набагато краще, ніж історію їхнього створення. А тих, хто цікавився таємничою долею Пінзеля, цілком обґрунтовано підозрював у тому, що вони шукають потаємні схованки, до яких усі війни на цій землі чомусь не дісталися. Коли ми вже йшли від Браницького, він затримав мене на порозі. Пані, ви українка. Невже ви могли б сприяти тому, що скарби нашої землі опинилися поза нею? У мене немає підстав думати, ніби цей чоловік має на меті якусь контрабанду, та ще й розмір цих скульптур. Я посміхнулась Браницький теж, і посмішка його була привітна. Я розумію, ви довіряєте цьому чоловікові і думаєте, що він шукає саме факти біографії пінзеля для сенсаційної книги. Але будьте обережні. Зовсім недавно до мене заходили двоє. Вона німкеня, а чоловік, здається, звідси. Вони, напевно, шукають боцеті пінзеля. Хоча й не зізнаються. Пам'ятайте, пані, ви відповідаєте за все, що знайде ваш супутник на території України, пов'язане з Іоанном Георгом Пінзелем. За це відповідаєте саме ви. Не переді мною. Не перед законом, а перед Богом. Щастиво. Він на прощання посміхнувся мені, несподівано тепло і привітно. Стиснув руку і пронизливо глянув у вічі. І його погляд справив на мене таке саме враження, як очі пінзелевих скульптур. «Цей чоловік вважається найкращим знавцем пінзеля у вашій країні?» – спитав Мішель. Він зберіг його скульптури від знищення в радянські часи, створив його музей – він зберігає його спадщину. А найкращого знавця, напевне, просто немає. А що таке Ботцетті? Ти не знаєш Мішелю? Якщо справді вивчав теорію мистецтва. Таки вивчав, відповів Мішель, і мені здалося, що це правда. Ботцетті? Це маленькі фігурки, які скульптор робить, перш ніж робити великі скульптури. Це ніби проект великого твору. А чому ти питаєш? У пінзеля теж були такі фігурки? Мабуть, були. Скажи, про це говорив той чоловік? Говорив. Ти їх шукаєш? «Ні, я шукаю інше. Скажи йому, що коли я раптом знайду котрось із Боцетті, то віддам їх йому. Я сам умію робити». «Та ти такий скульптор?»